موآبات <مع> خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم <مع> اللہ الرحمن الرحیم بابا استحادتی دو ملمونین رضی اللہ تعالی دارویت فاؤدر ویلی شویده و دا راج مشاہم دیت سمع صلیفی کپایتی دید بابا رستقوم انشاءاللہ بابا استحادتی دم مخ سربت <تصفح> زمکي دمه خارجه مين نشا هيږي نه استحاضه ني لري خاصونه مورته با سر چر شي رفيجو خطا تا فلان دا مصري دي استحاضه د نيفاس هم ذکر کوي وي دي نيفاس مصري چي راکي اختلاط د استحقاد مسلې چې دی ندای حای شباب درپا ورځونه یو باپ زمند برپا دي ديږي چې باپ د استحقاد ته ورګې باپ او راستې د منځه خيز د باپ ایکی کافل مسحاذ هغه مسلې د شی شروع دي د نه ځه مسلې شروع نلسمبا به چې به ودا کړی دی با به ها په دغه کې دا ورنه معلق راوی چې د امل مؤمنین د حیث تعلق شتي اور په دیم راوی د فاطمی بنت وحیشې ده کانه تصاحذو فساده النبي اسلام فقال ذلك عرقن وليس بالحلا فایداغ و تلحقید فلایی سرات و ایداغ و تلحقید فاوتسی باب کی باب نداحادت فی شهر صلاح صحیر دام. ده که مصنیف دام معلق رویتون اخواقری دی أحمد بن رجاع ربيت داعيشينا النفحاتمة بنت أبي حريش سادة النبي صلى الله عليه وسلم قمني لدك فقالت إني وصحازوا فلا أتروا أفضل عسرات فقال الله إن ذلك أرقن لكن داعي السرات حضر لأيام كنت تتخذين فيها فما يغضر داعيام بيقيده قم كده حيج ثم ما فتلي في غير ايام الحيج زير واره لا نعبد القدره والصفره خبر دا ذببهونه چې دي دا دې مخصو ساتي زنګ یو 19م برباب كنا نسان يفسن الدق وال معلق روایت یو دا باب باب سخصتي ورکو دي تی غیر ایام الحجه باب ملحوساتين سپږی سپږی شوي ستم باب کې باب, باب ارغلی سحاذا كان عمرتاً عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المحبيباء وستعحيذ سبع سنوات وقع لكذا ما رضو جديد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمران تعطسره فقال هذا عرق فكانت تعطسر كل صلاة دائج جملة ويعدد رأي ورحال كم جملة هم فأمران تعطسره لكل صلاه ما اتيستم باب بهو غوري بابني ابن عباسه ويتنكر ده تفصل وتصل دي ولو سات من زوجها يصليتي صلاه اذا ياتيها زوجها اذا صلت سمون سو د شهید ایتیا د زوال پره کا کیه مون جو هم شه دي صدیق فارم جو ایش نه ایتیا د زوال شو ایش بيدای شه رت خار قرن اسلام زاول فرید فدای صلات زطرف اوس جاي انکه دام صدیق یو دخه بده مون تدې قابلیت توجه شو لي فديراتونکو بابونه کي دا مسایل د احساسه تعلق لري او د دې دوه خبرو علاوه نو لیکب خو د فانس د ار باب سره ما خبره کی دې د یو جنا په دې بابونه کې خیریته ماونه لري تر خیراتو کا خیریت چې یو چټه خیراتو کان او جې راجمکمانو داویډي دړيویتیا خالي <سؤال> بخیرت کې یو دې دې و په غړي باندې تحقیق او هغه د هغه عزیز تحقیق او دا واش مارجمکو سید د دې لپاره چې د استحاز موضوعه خبرې تاسو ته وړاندې اوله خبره په مسائل د استحقاق کې او په جنې کې اشتهاه مسيري رحم مسيري زكاک روان زو او د پروچي د ثواب ته هاي اختراعات د احکام هم دي سمطادت دي هي مو په دې مستقل کتابونه لیکري دي امام محمد رحم اللہ پڑے کے سرزر صفحات لکلی دی عبد الرحمہ دائرمی پڑے کی کتاب بھی کرے دے شرخ محضر دن نوی کی پڑے کی پورا تفصیل دے عبد دعود ہم پڑے پورا تفصیل کرے دے اور پکار ہم تفصیلو استحای <سؤال> کی دے د اخی دا سوقی دا رحیم خریجی خطو ز بار بار واری چی نمازک ایر قندادی او رغن خریجی دا عاجز رغن خریجی عاجز نمیدو دا دا دا ونه رزی د رسول الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم ان کافی جماعت او رسول الله صلی الله علیه و آله کی حبیبہ بنت جحش زینب سیدہ ہم قومه محاتل مومنین کی دا اسماء کی د میمنی خور د میمنا قومات اللهم مومنین کی اسماء قناه قرت دا فاطمہ بنت علی حذیش سهله بنت سهيل سهله من سهيله ولينا سهيل بنت جحش سوده بنت جماعه تضم المؤمنين كذا مستحذا سرو قسمه ده دلتا حريق پېدا اکبر ته تخصیص فطر کې صلات اجازه هوا نو فاقد عن قدام وصلی فاقد عن قدام وصلی حدا ير بالاو دای ان دا واده حاجت ته کې جنري کې شردا ايام چری داده هیڅ یو دا یام دي او کو خدای دې صفولاوني امتیاز باندې پیدا کیږي رنگ نه پینځي زکا بو داود او نو صحیح کې د فاطمه بنت یو رسول <سؤال> اللہ اسلام فاتمیت ویدید فَإِنَّهُ دَوُنْ أَسْوَدْ يُعْرَفُ فَإِنَّهُ دَوُنْ أَسْوَدْ يُعْرَفْتُو رَهِنَ دَا بِجَنَدْ كِيْجِ لَوَنَّمْ عَلْمِينَ او روش تایو بابو چا ما تاستا ویدیو چا دیباب تا با گو رئی. دو قدراتاو دو شفراتا کم زیکر چیو چا مانگ با قدراتاو سن غان بابو سطر قدرت کی غیر رہی ہے شیخ قال كنا لا نعد القدره وصفره شان لدینم دا آدمی کی نوو شي شی می دیسه حاګ نه غا مینا لای زایب نه غا دا دئز شی حال دیو دا و هم کوي دا ور یو هم نشي دا هم د ا خلکو ده ني سو څو پڅه کوي یا امتي عادي دوم خي مام ابو دا هغه مرګري امتي عادي لوري اعتبار نور کی وا احمر رنګه کو صد د یک واشکر دی کو اقدار دی کو است د مغز د سپینال دا ترنګونه پیار چره دا د غا دوي نوي دا زمي دا دوي دا احناف پرفره فد باب کې د جيده نلسم باب کې څنګه معلق روي ته ما تاسو یې چیرې دیته بغور یو داسونکو قریجی اقبال شیجه بارهی وکنا نساء یبعثنا لایش ته بدرجه زنانو بلی کوه اشیته بدرجه هاغه څه اې درای بشوی او په کومل ده پیس کې درځاږي چې هغه باندې په کومل فرش بنشوي او څه چې خارجی جنا به تعینه اګه به کورسف فدیک بسفرت فقال لا تعجلنا یتیمه ک او حتا ترې القصه حچا یتاس وی نه قسا سپنا قسا پدې کې پدې کورسټ کې خاص خاورواي کاسما لچو یو خاص څه شي بندش نه شکله سپنه مو دې بغیدا ابیال دونه ول لون له اعتبار عمر مومنین نه یو کړی مایو خارې ہوندا نه خپل کړی دی تاسو د دا حنابده په ده هم ما کمر وېدا په داوو چې ده فاطمی 빈 تبي حويش نه وینه هو دا مناسب دی راغ هغه را وې ته زعی فر حایدی کلام کوي په مشکل اساس کې ابن حاتم ابن بحاتم محمد په لوه په لانا حدیث منکر دی نسيهم هم معلکړلې سنادی مرترب دی د نشاب شاګردان کی دفاع نشته دی د احادیث پر صنعت کی زوری دی زوری ثقه سره دی خو شاګردان چې ده. حدیث کړن فلقید دی غریه عن عمره نقل کیه عن عمره بن ان فاطمه بنت ابي حبیش کل نقل کی زوری عنور وان ایشا او دا خبره چی دارندادید پسیده او ها کم دو قدرت دو صفرت رویت چلی که چلانه او دشین احناب دا دا کئی چه مانگ داش امتیاز نگانا چلایو امری مامتاز دیشه. سانتابیر میکو لا نعودشان، مانگ داش شای نگانا چلام چشای نگانا امری مامتاز دیشه. نو یو شانده غمون دا حیرانه. لونی کلا ایتی نشو دیتا ممائزا بیل دونو ای. النور ايماي معتبر وي احساني قلهيت نور بدينا على وا ومصححو كي هو مبتدا ده مبتدا عند غتوي شي دا اولنا في تمشوشه منتشمس بلو ونروسه في احنا په اکثره مجید احراج پوري وبوند کی چې د سره دي دا به با غوصول کیو هم دوم که ورو دي به موږ سی اختراعات د ژوند کېوم کیو نو راي مې وو په ټیک احنا خو یې کیاري دا نه دي قیل کوم بېره او دا مختلفه قواله نه کولې یو نو خپل ته دا نه قله هر امش کې ور دې نه ور دې دیم کولتي مقدار د قدمورې رحل تشوافي بن زمانه قره مودې رحل لصور و پر به حیدی صحیږي راک موافقت ماندی سلوورن قول <سؤال> کده مقایسه پیاس کای پر اور احاده یی مصحاحی و عامات و اماده یی مصحاحی چې عیصو ایان د حیدی هر به حیسیږي ما بقیا ایان به د صحای شویږي دار طور پر تجربیان تو موقوف خبر اخوضی گی. در اماموات عددہ دا داغی عادت معلوم دے. شعادت معلوم دے. دعادت مطابق قیام الدحریر صحابی گی اونور ایام الدستحاد او فدیکی اغلی حدیث انباغی سپرمی اغداد ادر ایامو و بابن اذا حادت فی شعر ان صلاح ستا سید کے رجیخان باب کی بابن اذا حادت شعر ان صلاح ستا سید حال دریښتمن بارې دا یې واخله ها حدثنا احمد بن ابي رجاشه ها دا قاېدي وی ها او دکر دمر دی چې قدر یامو او سمق تصدیو تصویم ایمه مې لیکته ده منسوبه ده ولا نا شه موټوي زو علامه موټوي دنا موټوي کړه کاو تردا هغه د پېژ ما دینې دنيس د زرانانه زنه دسی پمتا پیو په پختو لګیا و نه مات کړم په توبه شو دې حرام کی تواق ما وا ده وې چې خدای خو پختو لګېره ګړې وړې وې لې ونه شو چل شوې کړې اواز پرسیده سی را کٹ شما ما خلال من عجیزه پا هم نا پیدرشم دا تواف کم تر پا کدولتا را, را بیمتان آفور ولی وینا پیگه مان لار را عرص خطا را اس پا دی ورکی دلگی کول دین دا دا مال راز دا پس ران ران ران را پسو ازان تو سمیه اوه را را کنو و اوه تا لطرف تا مالیه را اس پا دیف ترم نی کدی انا ضعيف مخلوق <تصفيق> ته اوې باندې د حالات په ما یې ګټوت دا مکه ناشیر زوال او مزیدت هم سبق یې په غالب ظلم باندې او دې دې کې به تاسو ګوره دې حدیث کې فایدا اکبرت الحیث فطر کې صلات پیدا زهوا دا اقبال لوتا یوه ح چې دې یا پمتیاز لونی معنی په نزا نور باندې یا باد دایامه موبداه کی یا عادت باندې عام عادت د هیڅ یا په زنه غالب باندې مطهره او ځل کی واسه زنه غالب وي حاصله عن قدام و سلبی بڑا خبره قابلیت وجود اده چې لذيذ تحرر کما تیره په دې کې خسر نود ذکر نه شو فارسی ځی دم و صلی د الفادیل شو نود شو نوو سر شو سبدا <نت> دم غشت دیکو شو نو له سم باور کی یی خی کانه ودو خنې تاسو ها خپله انډیښ لرنه د څنګه چې حق د نالې مل راوند کراته شو دی حضرت مریز محمد ورو ډري ابن محمد بأن يذكرها تلك الحقيقة ج尾انية الإبتاراتall Domicocca وقال إلى أن نفسكم و trosالك عن ذاتهم وهو من الم positور عيد ما تقولون الجيد من ذلك عن موفا العودة المحجزات बहुत साल तक भूमि बचे फकत उसदिकश 5जी स्तंभ भाग अब دې ډېره ډېره مشکله لري ورته دا فکانت ترقص بكل شراتین کو سرګید هر معنی مشکله لري بابا ني زاره ته المصحاده الطہره کهای عشیده قال قال نبی اسلام دا وقت له حید شد و ازاد واره فقیدان کے دم مصدی فزر نے کہ سر نہ غسل نے دی دی کہ یہ غسل نے اپدا گئی دو صحابی عمل صحابی عمل فکانت طقس لكل شرایع یہ ہم نے د ها ابن العمر ابن زبیر عطا میں پرواح همدا احادیث غوری چې قص لې کل سلاتین دي په دغه دي کې خو تاسو کل سلاتین دي او په داوو چې وېدا فال هم دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تمر کړي وو او قص لې والي <سؤال> ابن عباس او دغه نه سره د دین د اصول وحیدو کوي د ما ماس پر خینو د ما ديګر د لپاره به یو اصول کوي او د ما ديګر د ما هم د مقصد لپاره به یو اصول کوي ساده لپاره مستقبل اوس کوي د سہل تینو سهيل سهيل تینو سهيل او عشان استقامت لسکي ابو داوود سم آم رحا بل جمع و دی ترخی موسکر باندی سعیدی حسن بسری چوب رید گینٹو کی یوز و گوصلو کی بی باودست کی در جمحور مسلق دارے چی پہ انتحاد حیث بانی کی او بے بہتہ وزور کل صلاحة تن کی او پا غسل کل صلاحة تن را کرے یا جما بینا صلاحات تن را کرے غسل مواجد را کرے رہی یای چو برگین تو که یود دائما انبعاب الانتظام والاحتياط انبعاب الانتظام والاحتياط دي بياغة عند كل سلاة تندك وعند وقت كل سلاة تندك درية حكم محكمة عزولك ترشوه دي دي اشتحان باع صعب و اسکه حادثه وای و مصرا تم مصححی تو احسان دی او پاک اختلاف فرد العلل ترجيحنا او طهارت مصححی څنګه راځي دا تعقیق وکړه لدينا موسنی په رحمت دا یو تاریخي کار کړی دا الله تعالی راځي په فهم ورکړی دا بل فهم انتها دا د فهم ابتدایي هداې په مرحلې دا بل فهم انځهي مرحلې ظاهر کې هوا کې سره کې یا سری یو جو سویم کاټی چې موږ سره هم د څه کار خواله هم نکیدایې پټی شې کړې هان زایره په دې څه وره چیرې که ته باب د شحاذ ولکه بیا بالغه شد د من حیځه ذکر کړي بیا بیا اټقاف المصحاحه ذکر کړي بیا حال څه دې ماره ته په سوېل حاجت کي ذکر کړي بیا تیبل مره انده وصل باب در کړه مره باب انتشار المره یو تر تک د هیڅ مسلې بل تر تک د سخت مزارې دی خوب په حقیقت کې د مصنئ خبره نه ده وی خدمت روانه ده د باغ دربار ذکر کړي چې مخکې استحات ذکر شو خاص له آن ومیدا ها خاص نه ان قدم نو دا دم دی استیا دی استحاب قط تفکر دین ذل دم ہے نہ حید ان هم پکای و نو په تا تی ته سوی لکی باب باب حدیث حدیث نو څنګه ساده دا فاطمه صلى الله علیها و سلم په سلسله تا اسو مننه خوښي ته وقوده تا اسو په معنا دی پیګي انا <صحكت> <تصفيق> انا په مکه خاتم شادم حقيبه په صنعت کې هیله به او محمد زهنه دي هو او نظام غيب فرض کړی تقرسو فل تقرسو فل تقرسو ثم تقرسو موږ له موږ ثم تقرسو موږ راغره دي بایی حال موږ راغره دي بایی حال موږ وی دګو ته پسور نشه ګرول ناس حسسته وای په یو زیو بچو سوال یو زی سمملتن رحمن وای حسدایک او ندی مراد او سګوته وری ګر وروانی زکایچه عربی نتینګاو او تنګرمو فرا ګرمه کجری قاتره کو ها پاتره کو وړو ونوک باندې په ګوت کو سلو بیپر تر افید ناس اولید دل پکار دی ناس حاس، حاس که که که ولپا خاسی باندی زکای چه دی، نجسا، معلومی، سر رنگ پیدی نورا جامع مالیو دیو بیزیعی لگی، پک جوانی دیو گول دیو، اصی داری، دا ناس حنی دیو مراشی داری، تاکتاو که خوای نه د زحف همز ریشله انه انزال د استحاذ همز ریشله التمیله فاصله قدم د تمدا رہی فرق است شو خوای واځ کوه د مکتابان پښتو وی هو جی استحاج دې مقدس نه ده او محترم نه باو اعتکار په مصاحله شي اعتکار جو محتاکی فوی یامه داخله کړئ جو محتا ته داخله ری شئ اسکار موصنہ کول شئ ته داवत کول شئ اې ټیکه په دموږلو لپاره موستو شئ محتاکی فروجی روزنی ولسید کایته کا او په استلاکه حبس په مسجد دې طول عبادت یو مسعودي ايته کومه او حو برسول الله صاحب زين النساء ماته کوي دښمني هم دا کومه يو چی دلتنی تینا تابیر کلی شر پاکا دنی او روستا ان آئشه تر آت مال عصفر وو بود عصفری ویدی لیی زیدی فا قالت کن حالا شو انکانت غانتا جدو هودا خودسی ویدی لکتان چیچ بری دی اصاس کولا خاص گل دی دیدی حالتامو څوک یې دا سوداب انتظامه و دا دا او می حبيبه چې رحم له دینون دی او می حبيبه انت بسفان څوک یې ورنځ بنت جحش ظاهر دغه دا او سلمہ رضی الله تعالی عنها زکاچه سعید بن منصور او سنن کی دای کی زی او سلمہ اكي په او له مسحاده البته یې پاک کړل دا ته دیو جنا فرب ما وزعت التصتشت تعالوي چهینا یماتنا خریهی تاستیس پششیدر پا سن سماشدادو بی ایو سن پتیمانی بدلسویت تاستینا یوشویت دیوینا دا جمع پا مقام اصل ترقیت تصا سیماردی تغبیر که هم اصل ترقیت تصا سیماردی زعمة أنها عائشة ترارتا. زعمة مانا لخالب. فعل الذي قال ثم بجائي. سوك ويأكرم ويلي ایا کرام شي پر سند دې مزکور سيوي دي او په تعليق دې غره تمہراج دي وقات من جهت المعناشي به به چ خالد ویل دی خالد حقما خالد ویل دی چې وکرم خالد ویل صحای کی اعتکاف او جماعت کې دا مستحدی ثابت شوی دی لپاره څوک د ځان له اعتکاف او جماعت تراره او کم کسان چې د بخاری مقللدین او دو بخاری فحديث مانی عمل کوي او دیدی تا قطبوری او ویرا لا اعتقاف الا پی مسجد جامعی حدیث ویجا بمشجب کی بخاری مواتف کی او پقورن کہ او سازنه محتکب کھیجی. او محات المؤمنین ده رسول اللہ اسلام سا محتکب شوید و او مسجد جامید سوا دو اوی اصلا قراوانوه اول کتاب سو او غیرا واړ واي باب له د کار په عاشر اخر والاعتكاف فی المساجد كلها تاسو نه ځه وو د اعتکاف په یوه ځای کې کار فرض جمعې کې دی شیو صحیح بخاری سه ذات پیش دعایا کتاب اللہ مطلقے ہیں اولاد و باشی رونوان تمہاکی پھلوائیں پھر مساجد اور بیقی کے موستقل حدیث ذکر کرے دی اور دائیوی دی چا افضل مساجد دنی ساود پارا کھن بیٹ دے بیقی موستقل ذکر کرے آپ زرم مساجد دین شادہ پاره تید ګور دے او دانا ایت کا فوت شي پجما کیو یان مسجد کیو خو پاکه سخل راشین رسول الله صلی الله علیه و سلم داعین په من باندې رات دی دا غلګې دوا سو شپه دا صبح وګورې رساح پیغمبر د بهاوی د کاتني صاحب بيدمکو همباب دا غلګې وګورې فلم ماس په نبی اسلام را ديا رسول اللہ اسلام د سارنا پا جمعات کے خیمی وردی فقالا ما حاضا دا چدی فوق برای چدا خوشتا بیوینو خیمی وردی فقال نبی اسلام آل بیر را تراؤن بیهننا تاسو دنے کئی گمعندے پا دیبان دیشو دے متبم سواب ملوی جی فاتر کړه ایت کافر رسول الله صلی الله علیه و سلم د هغه د خیمه دوه ایت کافر خود لکه دا به وم با ما کر به په المجد ها کمدار قالا بذ تقو تقولون بهن تا سو یتار زو تم الذی سمن صرف فلم يعتکف معتکف نشو داي تدې توګه څنګه چې دي نو په تجوری خدای چې دې خلکو نه ما سختې را شوې ده خلکو ته احادیث طبيقي دی به احادیث نه لیکن چه دغه حالات راشنو کراحت صاحب شده دی د پجمه کې د اعتکاف رسول الله ص او خپل د اعتکاف لري خطر پیدا شو امامي شويتي په کې به د راګي لوکړنه هغه د زنا ناويه د اعتکاف پجمه کې مکو تحریم دي د دې جمعه کې جاي واجب ته کوو د جمعه ودوم رحمره دای چې د دا امام سويتي خپل تفارود دی د پیغمبر په واقعه یو کار شوه دا تمام مکروه تحریمونه شویلې البته د موانید وینه اند نور مقتضیات وینه مکره تنقل کیږي چې د څه خطرې په کې وینو د بې وکراه تنقل کیږي دې کفال لړوان دی او به راوګر او په نو باندې حالت معاتب الله فرقت دنهه پد دی دې پدی کې په اوکرا باندې باندې نو فصل جار قدم بار بار مثال په په کې صورت کوي پده که تاثر پیدا کوایی ساختی پده که ما پیدا کوایی لگوشا اگر دوسترین باغ احادیث اس حساب ہوئی پنی حساب ہوئی کایو وسره بیا دې ورسره کاو سني صاحبونه یې څو شو زګو شو هاه پتا سي چې دا پشي وانه یې مې پشي پشي یو باب در کې مرته باب تي مرته انده غوسه یې مې حيزه اومې دوه امتشاد دار مسرصل بابون راګم کیږي دا خیره سره تربا بو او دې له عزای له مخلقه غیر مخلقه پوری او می دوتونه شبا بو پاتې مخلي کې نشم ملي ښه ها او سبا غلې نشم کنه ختمه د مړه ذکر کیږي تر با کوفریږي ختمه صبح نو خوایې دې پې څه